15. A delhi végzett munkám hasonló volt ahhoz, amit Vájerben végeztem, csak a munkaidő volt más. Állandó. Delhi-ben éjjel-nappal ügyeletben voltam. A műveleti szoba egy korábbi tanterem volt. Mint látszólag minden mást, Afganisztánban a Delhinek otthont adóiskolát is lebombázták. Lógó fagerendák, felborult asztalok, a padlón szétszórtan hevertek papírlapok és könyvek, de a műveleti szoba úgy nézett ki, mintha a null ponton lett volna. Katasztrófa sújtotta a terület. A pozitívum, hogy az éjszakai műszakok alatt a falakon lévő sokjúból lenyűgöző kilátás nyílt a csillagokra. Emlékszem egy műszakra, amikor hajnali egy óra körül megkértem egy pilótát, hogy adja meg a kódját, hogy be tudjam ütni a róverembe, és láthassam a képét. A pilóta savanyúan azt válaszolta, hogy rosszul csinálom. Mit csináltam rosszul? Nem a rover, hanem a longhorn. A long mi? Új vagy mi? Leírta a longhornt egy olyan gépet, amiről senki sem beszélt nekem azelőtt. Körülnéztem és megtaláltam. Nagy fekete aktatáska, porra a borítva. Leporoltam, bekapcsoltam. A pilóta elmondta, hogyan kell működésbe hozni. Nem tudtam, hogy miért a Longhornra van szüksége a rover helyett, de nem akartam megkérdezni és még jobban felbosszantani. Főleg, hogy a véletlen ismeretségünk kötődésé vált. Ezután ő és én már bajtársak voltunk. A hívó jele Magic volt. Gyakran töltöttem el az egész éjszakát azzal, hogy Magickel beszéltem. Ő és a csapata szeretett beszélgetni, nevetni, enni. Halványan emlékszem, hogy egy este Friss rákokból lakmároztak az elmondása szerint. Mindenek előtt szerették a tréfákat. Az egyik bevetés után Magic kinagyította a monitoron a fényképezőgépét, és azt mondta, hogy nézzem meg. Belehajoltam a képernyőmbe. 20.000 láb magasból elképesztő volt a látvány a föld görbületéről. Lassan elfordította a kameráját. A képernyőm megtelt mellekkel. magazin. Á, ah, megfogtál, Magic. Néhány pilóta nő volt. A velük folytatott eszmecserék egészen másképp alakultak. Egyik este egy brit pilóta nővel beszélgettem, aki megemlítette, milyen gyönyörű a hold. – Teli hold van, – mondta. – Látnot kéne Windows X7? Látom. A falamon lévő egyik lyukon keresztül. – Csodálatos. – Hirtelen életre kelt a rádió harsánykórusban szólaltak meg innen-onnan. A srácok Dwyerben azt mondták, hogy keressünk egy szobát. Éreztem, hogy elpirulok. Reméltem, hogy a pilóta nő nem gondolta, hogy flörtölök vele. Mindenek előtt reméltem, hogy ő és a többi pilóta nem jön rá, hogy ki vagyok, és nem mondja el a brit sajtónak, hogy a háborút arra használom, hogy nőkkel ismerkedjek. Reméltem, hogy a sajtó nem fog úgy bánni vele, mint az összes többi lányjal, Akivel valaha is dolgom volt. Mielőtt azonban a műszak véget ért volna, a pilóta nő és én túlléptünk ezen a rövid kellemetlenségen, és jó munkát végeztünk együtt. Segített nekem megfigyelni egy tálib bunkert, közvetlenül a senki földjének szívében, nem messze Delhi falain túl. A bunker körül tálibok voltak, emberi alakok. Egy tucatnyi, azt hiszem. Talán tizenöt. Tálibok, az biztos, mondtuk. Ki más mozoghatna azokban a lövészárkokban? Átnéztem az ellenőrző listát, hogy megbizonyosodjak róla. Életminta, ahogy a hadsereg nevezte. Látod a nőket? Látod a gyerekeket? Látod a kutyákat? Macskákat? Van valami, ami arra utal, hogy a célpont egy kórház mellett lehet? Egy iskola? Bármilyen civilek? Nem, mindegyik negatív. Mindössze tálibok és semmi más, csak tálibok. Másnapra légicsapást terveztem. Két amerikai pilótával együtt kellett kidolgoznom. Dud 01 es és DUC-02-es. Tájékoztattam őket a célpontról, és elmondtam nekik, hogy egy 2000 fontos DGMet, et azaz közös közvetlen támadó lövedéket akarok. Csodálkoztam, hogy miért használjuk ezt a nehézkes nevet, miért nem hívjuk egyszerűen bombának. Talán azért, mert ez nem egy közönséges bomba volt, radarvezérelt, irányítórendszerrel rendelkezett. És nehéz volt. Annyit nyomott, mint egy fekete orszarbú. Jellemzően a tálib harcosok elszórta helyezkedtek el. A szokásos kérés egy 500 fontos töltet volt. De nem gondoltam, hogy ez elég lehet ahhoz, hogy áthatoljon a képernyőn látott, megerősített bunkeren is. Igaz, a facok sosem gondolták, hogy 500 font elég. Mindig 2000 fontosat akartunk. Mennyi nagyot, menj haza, mondtuk mindig. De ebben az esetben határozottan úgy éreztem, hogy csak a nagy lesz elég a feladathoz. A bunker rendszer ennél nagyobbat is kibírna. Nem csak egy 2000 fontos DJM-et akartam a bunker tetejére, hanem azt is, hogy a második repülőgép egy mm-essel kövesse, és a bunkerből kifutó árkokat lője, és az ott befészkelt embereket szedjele. Negatív, mondta Dude Zero 1 Az amerikaiak nem látták szükségét egy 2000 fontos bombának. Mi inkább 2500 fontos bombát dobunk le, Windows 6-7. Nagyon nem amerikai mentalitás. Tudtam, hogy igazam van, és vitatkozni akartam, de új voltam még itt, és nem volt még önbizalmam. Ez volt az első légi csapásom. Ezért csak annyit mondtam, Vettem. Szilveszter. Az F-15-ösöket nagyjából 8 km távolságban tartottam, hogy a motorjaik zaja ne meg a célpontokat. Amikor a körülmények megfelelőnek tűntek már, és minden nyugodt volt, hívtam őket. Windows 6-7, forró a helyzet. Dúd 0 egyes, es dúd 0-2-es, tiszta a terep. Tiszta a terep? Elindultak a célpont felé. A képernyőmön figyeltem, ahogy a pilóta cél keresztje, a bunker fölé mutat. Egy másodperc, kettő. Fehér villanás, hangos robbanás. A műveleti szoba fala megremegett, por és kő darabok záporoztak a mennyezetről. Hallottam zéró Egyes haver hangját. Delta Hotel, teli találat. Készüljetek a BDR-ra, azaz a harci kárfelmérésre. Füstfelhők szálltak fel a sivatagból. Pillanatokkal később, ahogy attól tartottam, tálibok rohantak ki az a zárkokból. A roveremre nyögtem, aztán kitrappoltam. A levegő hideg volt, az íg kékesen lüktetett. Hallottam, hogy dut egyes es és dut 0 es messze fent távolodik már. Hallottam a bombáik visszhangját, aztán minden elcsendesedett. Nem mindegyikük menekült el. Vigasztaltam magam. Legalább tizen nem jutottak ki az árokból. Mégis, egy nagyobb bomba tényleg megsemmisítette volna az összeset. Legközelebb, mondtam magamnak. Legközelebb bízom a megérzéseimben.